în cer și pe pământ, el om și sfânt. Un nou prilej de bucurie ei ascultători, cu ocazia întâlnirii noastre prilejuite de aducerea programului le 272, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne vom începe lecțiunea noastră de astăzi cu ocazia versetului 19 din ultimul capitol al Evangheliei după Luca, respectiv capitolul 4. Dați-mi voie mai înainte de aceasta însă să vă citesc câteva spuse ale marelui om de știință Ionțuțea, care s-a stins din viață nu cu mulți ani în urmă, dar respectabil la vârstă de 90 și ceva de ani. Cu privire la adevăr, spune Dumnealui următoarele. Se spune că intelectul este dat omului, adică mintea, ca să cunoască adevărul. Intelectul însă este dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci ca să primească adevărul. Acum mai la bătrânețe pot să spun că fără Dumnezeu și fără nemurire nu există adevăr. Într-o altă remarcă cu privire la atei și materialiști, făcând lui o comparație interesantă, spune "Atei și materialiștii ne deosebesc de animale prin faptul că nu avem coadă. Ce mare adevăr! Intelectul, într-adevăr, ne este dat să primim adevărul și apoi, potrivit textului din romani, prin înnoirea minții noastre, să putem să deosebim lucrurile Lui Dumnezeu. Deosebirea contrastantă dintre o minte veche și una înuită prin Duhul Lui Dumnezeu putem să observăm în Cartea Eclesiastului. Mintea cea nouă privește toate lucrurile prin lumina veșniciei și știe să dea adevărata ordine a valorilor. De aceea numai cei care au mintea înnoită prin Duhul Sfânt sunt fericiți, echilibrați, balansați și plini de nădejde, indiferent de condițiile fizice în care se află, indiferent de condițiile sociale, indiferent de condițiile naturale, indiferent de tot ceea ce se poate percepe cu unul din cele cinci simțuri. Cei care au perspectiva veșniciei sunt întotdeauna echilibrați, și plin de nădejdea întâlnirii cu Domnul Isus Hristos. Aceia însă care vieții de ei privesc la lucrurile văzute, pot să aibă atâta bogăție cât avea acela despre care vorbește Domnul Isus în pilda din Noul Testament. Spune că era un fermier căruia erodise pământul foarte mult în anul acela, atât de mult încât nu mai încăpea în hambare și și-a făcut el planuri cu intelectul lui, cu mintea lui, care va strica va face altele mai mari, va mânca și va bea și va trăi multă vreme pe pământ. Iar cuvântul Domnului vine și spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și toate aceste bogății cu rămân. Iată deci deosebirea izbitoare dintre o minte veche și o minte nouă. Cel care folosește mintea în a-și lucruri pe pământ, în a-și sufletul imaterial cu lucruri materiale, aceluia Domnului îi spune nebun, dar aceluia care ca și văduva aruncă tot ce mai are de trăit în visteria templului, adică se îngrijește de nevoile copiilor lui Dumnezeu, în loc de a se giftui pe sine, aceluia Domnul îi face parte de o pomenire veșnică, așa cum a spus și despre văduva aceasta, că oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în lume, se va spune și ce a făcut ea. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru toate căile pe care cauți să ne trezești mintea sănătoasă, să ne-o înnoiești prin transformarea pe care o faci noi prin Duhul Tău Cel Sfânt, învățându-ne adevărata scară a valorilor. Dorim ca și prin minutele pe care le stăm înaintea Ta acum, ascultând mesajul acesta, să învățăm, Doamne, să folosim intelectul nostru pentru a primi adevărul așa cum ni l-ai descoperit,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 Cinci și balageni, nu-tori scăpa de la moarte. Fi pruva cu apă pe trecut, cu viața cei ce făcut. Din tine ce o să rămână, ești doar un bun de țărănă. Sufletul e tot ce ai? oare cui vrei să-l preda? Iubiți ascultători? Cercetăm împreună? În continuare, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, versetul 19 din Luca de la capitolul 24. Suntem chiar în toiul unei convorbiri dintre cei doi ucenici care, triști și deznădăjduiți de cele ți s-au petrecut ce anume de înmormântarea Domnului Isus, au plecat acasă, într-un sat numit Emaus, la aproximativ 12 km departare de Ierusalim, dar pe drumul acesta vorbeau tot despre Domnul Isus, deși el era mort și, după părerea lor, dispărut pentru totdeauna. Inima le ardea însă de dor chiar pentru Isus cel mort, chiar pentru Isus care i-a deznădejduit în așteptările lor, că cei credeau că Domnul Isus va veni, va răsturna Imperiul Roman și va fi împărat, cu toate deznădejdiile pe care le-au adus aparenta a Domnului Isus ei totuși vorbeau despre El. Ce îndemn puternic pentru noi și totodată ce rușine ni se face nouă, care își știm viu, stând la dreapta Tatălui, dar vorbim mult mai puțin despre El. În versetul 18, unul din ucenici îl întreabă pe Domnul Iisus, ești tu singurul străin de aici, din Ierusalim, care nu știe ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Iar în versetul cu care ne începem în studiul acum, versetul 19, Domnul Isus se întreabă: Și anume ce? Iar ei i-au răspuns: Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului noroc? Câteva gânduri în legătură cu acest verset. Pentru ca să-i trezească și să-i ridice pe ucenicii săi doboriți de îndoială și de snădejde, Domnul Isus s-a făcut că nu știe despre ce este vorba. Atunci ei au dat un răspuns lămuritor din care se vedea limpede durerea și deznădejdea lor mare. În acest răspuns ei au mărturisit cu curaj acestui străin unele din calitățile marelui lor învățător și prieten dispărut dintre cei vii de câteva zile. Ei îl numesc Isus din Nazaret și proroc puternic în fapte și cuvinte. Domnul Isus le-a smuls acest răspuns ucenicilor ca să-i poată ridica din starea lor grea și să-i restabilească din nou și pentru totdeauna în credință și în nădejde. Din cuvintele lor, Marele nostru Mântuitor le-a deschis ușa spre lumină și așa au fost tămăduiți de îndoială. Ucenicii au spus că Isus din Nazaret era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, dar el de fapt nu era numai atât, ci această calitate de proroc era secundară. El era, după cum a mărturisit ei altădată, Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pe această mărturisire ar fi trebuit să rămână totdeauna și n-ar mai fi căzut în îndoială. Dar știți ce? Haideți să nu judecăm pe ei, ci să ne cercetăm pe noi și să învățăm ceea ce ne trebuiește nouă. Și noi de multe ori vorbim despre Domnul Isus, dar nu vorbim despre ceea ce este El în plinătatea Lui, despre latura Lui principală care aduce lumina mântuirii pentru suflete, ci spunem câte ceva din laturile secundare ale Lui, adică vorbim despre unele învățături frumoase pe care le-a spus dar nu-L arătăm ca pe Hristosul Fiului Dumnezeu care a venit pe pământ ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi păcătoși. Iată ce nu trebuie să uităm niciodată. Așadar, ucenicii îi spun Domnului sus. Tu nu știi ce s-a întâmplat cu Isus. Să te gândești când îți faci un plan, când pornești vreo acțiune, când pornești în călătorie, ce se întâmplă cu Isus? De câte căderi și pagube duhovnicești am fi păziți, dacă ne-am pune mereu și cu toată sinceritatea această întrebare înainte, nu după? Ei mărturisesc despre Domnul Isus că era puternic în fapte și în cuvinte. Întâi puternic în fapte... Și apoi în cuvinte, aceasta este rânduiala lui Dumnezeu cu privire la noi. Fără temelia unei vieți sfinte, vorbele despre sfințenie nu au nici o putere. Mi-aduc aminte ca ieri parcă am văzut odată pe când eram copil o caricatură în ziar, în ziarul scânteia cum era pe vremea mea, în timp ce tatăl avea o pipă mare în gură, și era învăluit în vălătuți de fum de țigară, învăța pe copilul său să nu fumeze niciodată în viață. De multe ori facem și noi așa, când suntem învăluiți de toate patimile și poftele acestei lumi, umblăm după lucrurile acestei lumi și spunem altora că lumea aceasta este trecătoare. Ce pot ei să creadă despre noi? Ce cuvânt, ce putere mai au spusele noastre asupra lor? După aceea, Aruncăm vină asupra lor că sunt necredincioși. De cele mai multe ori însă, noi suntem cei care suntem vinovați de necredincioșia lor, căci spunem una cu gura și facem cu totul alta cu fapta, cu viața noastră. Ferice de noi dacă înțelegem adevărul acesta și îl trăim în orice timp și în orice loc. Domnul să ne ajute să-l înțelegem și să-l trăim practic. Deci puternici mai întâi în fapte și apoi în, cuvinte. în versetul 20, versetul următor de la capitolul 24 din Luca, ucenicul, care începe să lămurească chipurile pe Domnul Isus despre cele ce s-au întâmplat cu el în Ierusalim, spune Cum preoții cei mai de seamă și mai mare noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Observând de aici că nu puterea de stat se ridică în primul rând împotriva Domnului Isus, ci, atenție, Puterea religioasă. Această putere nu poate să stea împreună cu Mântuitorul Lumii pe același tron. Preoții cei mai de seamă de pe pământ nu pot sta pe același scaun de domnie cu marele ceresc Isus Hristos. Ei au interesele lor care nu se potrivesc cu gândul lui, de aceea au și luptat împotriva Domnului atunci când el era pe pământ, ducându-l pe Golgota ca să fie răstignit autoritățile religioase nici astăzi n altceva pentru Domnul Isus, pentru felul Lui de-a fi, decât crucea. Prin interpretări tendențioase izvorute din duhul de partidă sau din alte interese personale, poți o la moarte pe Isus, adică felul Lui de-a fi, să condamn unititatea, să condam unitatea pe care El a propovăduit-o între și pentru care s-a rugat cu atâta foc la Tatăl condane această unitate prin faptul că aduci despărțire, aduci secte, împărțiri. Mai ales cărturarii de astăzi, prin interpretările Scripturii, așa cum nu este Duhul și litera Scripturii, o sândesc la moarte pe autorul Scripturii. Oriunde nu se primește cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El, acolo, mai curând sau mai târziu, se va porni lupta împotriva lui Hristos, a felului său de a fi, împotriva celor care îl urmează cu și pe calea ascultării de adevărul său scris în Cartea Sfântă. Preoții cei mai de seamă, reprezentanții tuturor grupărilor religioase, nu au altceva mai bun pentru Hristos, pentru trupul lui Biserica Ceavie, decât crucea, așa cum s-a spus mai sus. Ei vor un Hristos care să nu-i deranjeze de pe scaunele lor, de un Hristos care le cere lepădarea de tot ce au. Au ei nevoie de așa ceva? Șefii nu renunță la șefie, de aceea nu vor un Hristos care le cere lucrul acesta. Preoții cei mai de seamă nu puteau să-L primească pe Domnul Hristos, pentru că atunci trebuie să se despartă de scaunul lor. Ei n-ar mai fi preoți, așa că mai bine l-au dus la cruce ca să scape de el. Pe Domnul Isus, nu-L poți urma decât dacă te lepezi de tine, și de tot, de absolut tot ce ai, așa ne spune El și în Luca, și în Matei, și în multe alte locuri. Dacă nu te dai pe tine la moarte, interesele tale, plăcerea ta de a fi conducător și șef, interesele pământești, slava de șaptă și toate celelalte, dacă nu le dai la moarte, îl vei da cu siguranță pe el pentru ca să rămâi tu. Acesta este adevărul. În versetul 21, versetul imediat următor, ei continuă să explice Domnului Isus. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Iubiților, a crede ceva despre Domnul Isus și a aștepta altceva de la El decât ceea ce a spus El, duce la deznădejde și la mare rătăcire. Cei doi ucenici care vorbeau pe drum cu Domnul Iisus aveau o nădejde falsă pentru că aveau o credință falsă, iar credința falsă izvoră dintr-o gândire falsă. Pista falsă în gândire te duce la rătăcire și la moarte. Un înțelep pe nume Belinski spune așa, Înțelegerea greșită a adevărului nu distruge adevărul. Deși Domnul Iisus a vorbit limpe de ucenicilor săi despre adevărul întrupării sare, despre marea sa lucrare pentru mântuirea tuturor celor pierduți în păcat, despre marea sa fără scumpărătoare și despre multe lucruri de mare însemnătate, totuși ei, la urmă, au arătat că n-au înțeles nimic, ci au rămas tot la ceea ce știau ei dinainte. Cât de decăzut este omul? se poate vedea numai când este pus în fața adevărului lui Dumnezeu, pe care îl respinge cu toată ființa lui. Evrei așteaptă, și așteaptă și astăzi încă, un Mesia care să ridice pe ei deasupra tuturor celorlalte nemuri. Într-o carte apocrifă a lor numită Înălțarea lui Moise, aceasta este un fel de apocalipsă evrească, se spune așa. Se va scula cel prea înalt, însuși Dumnezeul veșnic, și se va arăta ca să ducă răzbunare contra neamurilor și să distrugă dorilor. Atunci vei fi fericit, Israele, și te vei înălța pe aripi de vultur. și Dumnezeu te va ridica și te va face să moștenești cerurile înstelate. și vei privi de sus în jos și vei vedea pe dușmanii tăi pe pământ și îi vei recunoaște și te vei bucura și vei da mulțumire și slavă creatorului tău. Încheia citatul. Mesia pe care îl așteaptă evrei este un mesia național. Și ucenicii Domnului Iisus nu se puteau lepăda de vechea lor credință ca să primească învățătura Mântuitorului, Hristos, care era Mântuitor al tuturor neamurilor, nu numai al națiunii evrei. Ei, numai pentru că iubeau mult pe marele lor, învățătorii Iisus din Nazaret au rămas alipiți de el, dar învățătura și misiunea lui pe pământ nu le-au înțeles. Și din pricina aceasta au naufragiat în credință și s-au înnecat în apele deznădejdii. Dragostea însă, să luăm aminte, fraților, le-a rămas neclătinată, după cum s-a mai spus, și faptul că dragostea față de el a rămas aprinsă, le-a adus izbăvirea. Domnul Isus Hristos, Mântuitorul, a fost atras spre ei de dragostea lor, care se Dovedea și prin faptul că ei vorbeau între ei despre Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, nu pot să accentuez suficient de mult valoarea acestui eveniment deosebit din Sfânta Scriptură. Noi trăim literalmente, realmente, vremurile de basm, așa cum sunt arătate în basme și povești. Da, spun cu toată seriozitatea, acesta este un adevăr. Ne aducem aminte, spre exemplu, din basmul lui Harap alb, că el a avut din partea albinei o aripă și albina i-a spus așa. În momentul în care te vei uita la aripă și te vei gândi la mine, am să fiu lângă tine să te ajut. Cine a citit povestea lui Harap alb și aduce aminte ce izbăvire minunată a căpătat Harap alb în momentul în care, aducându-și aminte de albine, a scos aripa din buzunar, s-a uitat la ea și s-a gândit la albine. Chiar acea clipă, regina albinelor, a venit acolo și noi știm ce a urmat. Ei bine, în același fel, astăzi, într-o lume de păcat, unde suntem expuși la atâtea imitări din partea lui Satan, cum a fost expus și Harapal, într-o lume ca aceasta unde nu știi, este imposibil să deosebești adevărul de neadevăr, iată, avem acest mare har, numai o clipă, să ne îngândim, să ne turnăm gândurile noastre către Domnul Isus și în momentul în care ne gândim la El cu dragoste, cum s-au gândit și ucenicii aceștia și vorbim despre El, El apare între noi. Așa ne arată versetul acesta. Pe când vorbeau ei despre cele întâmplate, arată că Isus a stătut în mijlocul lor, exact ca în lumea de bază. Minunată împrejurare, încurajatoare, dincolo de orice altă posibilitate de încurajare este pentru noi gândul acesta. Să ne gândim, să vorbim despre Domnul Isus, căci în chiar acel moment El va sta în mijlocul nostru. Mare har, mare bucurie, mare fericire este pentru toți acei care au pe Domnul Isus și care vorbesc despre El, despre lucrurile Lui care trăiesc felul Lui de a fi. Slăvit să fii, Doamne, pentru acest har minunat pe care l-ai turnat astăzi peste pământeni și în special peste copiii tăi și peste toți cei care îl primesc. Vedeți, chiar dacă credința și nădejdea îți zac la pământ, dacă ți-a rămas dragostea sinceră față de Domnul Isus și tot la El ce este și despre El vorbești cu oricine te întâlnești, nu te teme. Nu te teme fratele meu și sora mea, căci El. Iubitul inimitale se va apropia de tine și te va ridica potrivit promisiunii pe care el însuși a făcut-o cu vorba lui, cu gura lui, înainte de a pleca la cer. A spus, și iată, eu voi fi cu voi în toate zilele vieții mele. Acum vreau să ilustrez, tot printr-o scurtă poveste pe care mi se pare că am mai spus-o cu altă împrejurare, dar este foarte potrivită acum în contextul actual, este o oarecare contrazicere. Domnul să spune, iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, deci El este cu noi, însă am arătat potrivit acestui text că El vine între noi numai atunci când vorbim despre El. Oare, cum se împacă aceste două afirmații? Dacă este cu noi, de ce trebuie să mai vină în mijlocul nostru? Ei bine, lucrurile sunt totuși foarte simple. Una este prezența lui Dumnezeu. Și cu totul altceva este manifestarea prezenței lui în jurul cuiva. Am spus că, am să vă amintesc cu o scurtă secvență dintr-o poveste, un împărat a rămas văduv, noua nevastă pe care o ia era o mamă vitregă foarte rea, el își iubea foarte mult copilul și mama vitregă a prins odată prilejul să scape de copil încredințându-l unui slujitor al ei și punându-i un cuțit în mână, spunându-i, te duci în pădure, îl omori și mi-aduci inima ca să fiu sigur că l-a omorât. Omul acesta însă a fost un om cu teamă de Dumnezeu și iubea pe împăratul și copilul, a luat copilul, a luat și o sfară cu el, a plecat în pădure și în timp ce părăseau teritoriul împărăției lor, copilul vede, mergând prin pădure, un bătrân, foarte bătrân și slăbit, care se căznea mult să se urce pe o buturugă. El când a văzut așa, i s-a făcut milă de bătrân și l-a ajutat să se ridice. După ce l-a ajutat să se ridice și dă să plece, Bătrânul apucă puternic de braț pe copil, îl întoarce către el și spune, ascultă copile, în viața ta când odată vei avea nevoie de mine, numai atât trebuie să faci să te gândești la mine. Copilul a fost surprins și de faptul că nu se aștepta din partea bătrânului să strângă așa puternic, dar a spus, eu, fiu de împărat, nu cred că am să am nevoie niciodată de tine. Și-a plecat în sfârșit, ajunge în pădure, slujitorul care era încredințat cu omorârea lui îl leagă de un copac în pușcă o căprioară, ia inima căprioarei să o ducă la mama vitregă, iar copilul rămâne acolo. Copilul începe să țipe, să plângă, să nu știu ce. Vine noaptea cu toate spaimele ei și totuși adorme. A doua seară noaptea a fost mult mai groaznică pentru că acum a început să audă urlete de fiare și în spaima lui cea mare, n-a ce să facă, a țipat până când a adormit. În a treia noapte însă a fost cel mai grozav. Când alături de urletele de fiare a și văzut sticli niște ochi de lupi în pădure și în spaimația aceea lui de moarte se gândește la bătrân. Cum s-a gândit la bătrân? Bătrânul a și din tufiș și spune, aici sunt copile. Vai, bătrâne, zice, păi ești aici? Da, zice, sunt aici de trei zile, de când ai fost tu legat. Păi bine, bătrâne, n-ai văzut prin câte chinuri am trecut, de ce n-ai venit la mine până acum să mă scapi? Copile, convenția a fost ca tu să te gândești la mine. Și numai în clipa în care te gândești la mine, eu voi interveni. Dar să știi că am fost aici cu tine și te-am urmat pe tot drumul, căci dacă nu eram cu tine până acum, de multe și au fiarele și eu le-am ținut departe de tine. Dacă le-am lăsat să te înfricoșeze așa de groaznic în noaptea asta, a fost numai ca să te determin să-ți respecti contractul pe care nici eu nu-l puteam călca de a te gândi la mine și să te pot izbăvi. Iubiți copiii lui Dumnezeu, noi știm că Tatăl nostru este cu noi în fiecare moment, Domnul Isus este cu noi așa cum a promis, dar este una să fie cu noi și cu totul altceva să își manifeste prezența. Manifestarea prezenței lângă noi are loc numai în clipa în care noi ne gândim la El și vorbim despre El cu sinceritate din inima noastră. Nu este acesta un adevăr care ne umple inimile de bucurie? În continuare, în versetul 22, acest ucenic care istorisea Domnului Iisus cele întâmplate spune Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus din de dimineață la mormânt. Trebuie să știm că încă de la naștere biserica a avut în sânuri ei și bărbați și femei. Apostolii au fost pietrele de la temeria bisericii, dar pe această temerie s-au adăugat alte pietre vii. Ucenicii, cei șaptezeci alții și femeile credincioase care făceau și ele parte dintre ucenici. Femeile care au urmat pe Domnul Isus nu s-au mai despărțit unele de altele și nici de restul ucenicilor după învierea și înălțarea Domnului. Ceata apostolilor și celorlalți ucenici, bărbați și femei, au format nucleul Bisericii lui Hristos pe pământ. Toți la oaltă erau familia lui Dumnezeu, alcătuită din frați și surori, familie care creștea zilnic. Despre partea istorică a acestui lucru s-a mai vorbit în alte meditații. Din versetul acesta însă vrem să subliniem un gând duhovnicesc. Să ai sufletul de femeie, sensibil, plin de foc și fără odihnă, până nu lămurești toate câte țin de ființa iubită, atunci ajungi să cunoști adevărul cum că trupul lui Hristos nu se află în mormânt. Înainte de orice, adică dis de dimineață, să cauți pe iubitul inimii pe Domnul Isus și nu vei fi înșelat în căutarea ta. Vei descoperi adevărul așa cum este El și nu cum ți-l închipui tu sau cum ți-l prezintă alții. Să fii sigur de lucrul acesta. Începe chiar din dimineața următoare și gândește-te, vorbește și plănuiește numai despre Domnul Isus Hristos. Amin.